Asiko Gaztetxeko gazteak Bayonako auzitegian orkestu beharko dira goizontan. Pariseko ospitaleak auzitegi bidea hartzea erabaki baitu. Gaztetxaren erekinaren okupaziaren ondorioa jabeen ben eta herrikoitzaren arteko akordioa lortu zuten. Gazteek bertan egon zitezen baina iraianen 15 zuten emana azken epea. Behin data hori iragandela Pariseko ospitalak erekina berreskuratu nahi du, dioten ez etxeak egin nahi bait bertan. Honeka jauregi, endaitz, gazte asanbladako kidea. Ezgatzen digute, mm, iru mila euroa bokatua ordaintzeko, mila bosteun euro kalte ordainengatik, eta gero bosteun euro iabeteka aloka irumuduan. Horea, esartu garen momentutik, ba. <hum> bueno, e, guk neko argi dugu e, gurearekin zaituko dugula, eta... Eh, orendik dugula ba hori, hamenduko programazio dugu eta gaualdi bate eingo dugu ere orendik hamendaren 23an. Beraz, e, gure herritmoan seituko dugu naizta auzia horrizan eta gaztetxean lanain jarrituko dugu baita ere orduan. Bai, bueno, abokatuak esan digunez, eh ez da dospasako eta eh bilabete pare bat edo luzatu egingo da kontua? Nola nahi ere abokatak galdegin du goizizontako ausia gibelatzea defentsaren prestatzeko.